«Всю будову. І крістини, і метушню в ній. А дістаю зелений лік з паперу, схований в рукавиці. Її сам в ресторані заставив. І чудо! Враз перестаю бачити весь другий поверх. Вставай на ріг, надходить хвилина. Від ресторану перетнув вулицю, вузлуватиме ногами дуже широкоплечий чолов'яга». Сновигаючи сюди-туди, поколов дрібними оченятами перехожих і, догнавши клепарта, подав рукавицю, ніби знайдену. «Згубили! Ваша!» – промовив голосно. Коли ж той брав натоптану рукавицю і вів до своєї кишені миттю сховати, тоді якраз для всього вчинку построчила в спалахах невеличка кінокамера від простінків, звідки її не сподівались. Верткий юнак у темному одязі, хто прострунчився біля дверей молельні, і сфотографував сценку, і зник серед перехожих на нічній вулиці, де враз порокотів мотоцикл. З несподіванки Клепарда і Чолов'яга прикипіли на місці. Поки прибіг покликаний Чойс, а Чолов'яга приправився на протилежний бік до свого гнізда, слід від хлопця прохолонув. Метнувся був Чойс між перехожими. Марно. Клепард, обрушуючи морозну лютість на молельну велить, «Розпорядницю сюди!» Він переклав пачку з рукавиці до внутрішньої кишені і ждав, поки щось поорудувавши всередині молельні, виволік при раптовій тиші сухорляву мініатюрну розпатленицю латиноамериканського вигляду. Густу брюнетку, кольористо вбрану і дуже красну, з відчайним зором, виволік крізь скляні двері. Гітара постукотнула в її руці, «Хто виплигнув хвилину тому з твого крикливого ковчега?» – нависає в допиті Клепард. «Їх повно, крізь вікна влазять і вискакують, і через коридор, а я грала на гітарі і турбувалася, щоб співали злагідно. Звідки знаю?» – лементнула розпатланиця скоромовно. «Своїх крізь цигляний мур бачиш. Хто вибіг?» – нагрізнюється Клепард. Змолельні обережно десятки облич доблизилися до склад дверей, вікна, вітрини, всім розширені очі. Чорнявиця, відповідаючи неймовірно, прискорила річ. «Ми не бачили?» Душами були не тут, підносилися в молитві, не примічали, хто вскочив, а хто вискочив. «Чого пристаєш? І вас би не бачили!» «Не торохти, називай зараз!» – прикрикнув хтось. «Сам торохти ж, бо ти дерев'яний, а я людина, я словами кажу». Не бачили, бо ми всі в молитві дивимось на небо, а не на стов бурів, як ти. І чого пристав, як п'явка? Хто п'явка? Ти сама, звертається Клепер. Береш гроші з людей, а порядку не знаєш. Он безладдя. Він повів поглядом по вітрині, і тоді всі всередині відсахнулись від скла. «Дивись, проти закону ти неподобливо повісила національний знак орла. Якраз над розп'яттям заборонено так робити. Належиться три дні арешту і штраф. Виписуй повістку. Або скажи, хто вибіг. Не бачила злочинця, тебе бачу. Клепард грабнув її одяг на плечі. Скажеш ще ні, хто той злочинець, його ім'я? Якась відкрита автомашина з двома довговолосими юнаками трохи стишилася біля самого пішоходу і після поблизку знов поспішила далі. Допитувачів в помилковому настраху від кіноапаратів приніміли. А з того скористалася розпатланиця, відбиваючи одного і другого навіть черевиками. Вирвалася, як кішка. Коли ж зотями клепард намагався схопити знову, то тільки нігтями встигне обачно потягти її по скроні і в кров подряпати. Заверещала вона на весь квартал. Вскалічив, убивають. З розмаху постукала гітарою клепарда по голові, збила картуз і подрала шкіру над лобом. Рештою гітари вчинила подібну поразку також і на чойсові. Одночасно скаржилася. З молельні виходили люди при музичних інструментах і тісно збиралися за нею. Допитувачі, відступивши, заніміли мов статуї. «Думають, я злякалася». «Темні кнури», – репетує красуня. Нам треба молитву докінчити, нагадують причетники. Ходімо на співи. Я втратила гітару через нахаб. Візьміть мою, пропонує темнорусява тоненька панна в полум'яній суконці. Брюнетка надиво раптом стишилася, ніби зовсім нічого не було, і нема нахаб. Побренькавши і завівши пісню, знак подала вертатися в молельню всі за нею. Зловісні фотографування злобиться щось, бачим, тепер згубну сіть.